40. Egy pillanatig azt hitte, hogy ilyen a halál. Aztán hirtelen a semmibe belehasított a szkafanderébe épített mérőműszer automatikájának hangja. Vigyázott. Két percre elegendő oxigénje van. Elizabeth zihálva vette a levegőt, és a körülötte lévő világ sötétje hirtelen oszlani kezdett, ahogy a felkavart por üllepedni kezdett. Felnézett, és a karjait nekitámasztotta az idegen hajó testének. Nem tudott felállni, mert annyi helye nem volt. Oldalra nézett, és meglátta a ríst a szikla és a hajótest között. Életereje ismét visszatért. Nagy nehezen kikúszott a hajó alól, majd talpra állt. Alig ötven méternyire meglátta maga előtt a lezuhan túlélő modult. Azonnal arra felé vette az irányt. Amikor odaért a modulhoz, annak nyitott zsilip ajtaján bemászott. Vigyázott, 30 másodpercre elegendő oxigénje van, szólalt megismét a skafander automatikája. Utolsó erejével odakúszott az ajtót záró műszerfalhoz, és bepötyögte a zárókódot. Légzsilip zárva, oxigénszint stabilizálva. Hallatszott a kabin hangszórójából a két megnyugtató mondat. Elizabethnek elfogyott az oxigénje, de a szkafanderben keringő, kilégzett szénmonoxid szintje még a kritikus határon belül volt. A nő a kabin falán elhelyezkedő túlélő dobozokat sorban kinyitotta, és a tartalmukat egy hordozó táskába söpörte. Ekkor a kabin megrázkódott, és egy félelmetes, üvöltő hangot hallott. Egy pillanatra megmerevedett, majd a szerszámtároló szekrényből egy hosszú nyelű szekercét vett magához. Kinyitotta a másik zsilipajtót, hogy bejusson a túlélő modul nagyobb vezérlő termébe. Ahogy belépett, a háta mögött a zsilipajtó bezáródott. A becsapódástól a holovetítő bekapcsolt, és egy gyereklányt vetített ki a falra, aki egy fáktól övezett réten, önfeledten hegedült. A mennyezetből szikrázó kábelkötegek lógtak le mindenütt. A nő érezte, hogy a sokszorosan belélegzett szénmonoxid miatt szédülni kezd, így kénytelen volt levenni a skafanders isakját. Szerencsére a terem nem sérült meg súlyosan, így az oxigén és a nyomásszint is normális értéket mutatott. Mivel az előző csattanás és üvöltés forrását nem találta, a baltát megmarkolva tovább sietett. Már csak egyetlen zárt dzsillipajtó volt előtte: a teremé, ahol a medikabinban kénytelen volt saját magán elvégezni a csecsemő lény kiemelését. Lassan oda és hallgatózni kezdett. Bentről határozott csapkolódás zaja ütötte meg a fülét. Óvatosan a zilipajtó ablakához hajolt. Nem látott semmit, csak a nyitott medikabint, aztán hirtelen egy óriási tömlő vágódott neki az ajtónak. Elizabeth nagyot nyelve hátrébb ugrott. Az ajtóablakán ablakán végigkúszott a tömlő, olyan volt, mint egy óriási polipkarja. Elizabeth, hall engem? Szólalt meg egy ismerős hang a hangszóróból. Itt David? Igen, igen, igen, itt vagyok, válaszolta lihegve a nő. El kell mennie innen, most azonnal. Keresi magát, válaszolta David feje. Ki keres? kérdezte Elizabeth feldúltan, hiszen tudta, hogy David szétszakított teste nem lehet a túlélő modulban. Légzsilip szólalt meg ekkor az automatikus vészjelző berendezés. A vészriadó víjogó automatikája is bekapcsolt. Ebben a pillanatban két hófehér kar feszítette szét a nő melletti másik zsilipajtót, majd egy óriás alak jelent meg az ajtóban. Az idegen volt az. A teremtő aki el akarja pusztítani az emberiséget. A lény benyomakodott az ajtón és rávetette magát a nőre, nekinyomva azt a medikabint rejtő terem külső falának. Elizabeth nem bírt volna el az idegennel, az arcába bámult. Meghalsz! Ordította a torka szakadtából, miközben balkarjával a zsilipajtó nyitógombjára csapott. Az ajtó azonnal kinyílt, és a polipszerű lény egyik fogókarjával megragadta a teremtő nyakát. Az elengedte a doktornőt, hogy védekezni tudjon a sokkal nagyobb termetű ragadozóval szemben. A poliplény a számtalan karjával megragadta a humanoid lényt, és a földre szorította. Az küzdeni próbált, miközben Elizabeth is a földre került. A két ismeretlen faj harca annyira lekötötte a küzdőket, hogy a nővel egyikük sem tudott foglalkozni. Elizabeth nagy nehezen ki tudott csúszni alóluk. A küzdelemben a polip lény a Teremtő mindkét karját, combját megragadta, közben a nyakát szorongatta. Elizabeth bokáját egy másik polip kar ragadta meg hirtelen, és húzni kezdte vissza a küzdők közé, de sikerült kiszabadulnia, mert egy hatalmas szekerce csapással lemetszette a fogókart a bokájáról. Futva szaladt vissza a másik zsilipajtóhoz, miközben ismét felkapta a skafander sisakját.